ובארציכם לא תעשו. ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושחתם בהם מומבם לא ירצו לכם. וידבר אדוני אל משה לאמור, שור או כסף או עז, כי ייוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישל אדוני. ושור עושה אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד, וכי תזבחו זבח תודה לאדני, לרצונכם תזבחו. ביום ההוא יאכל, לא תותירו ממנו עד בוקר, אני אדוני. ושמרתם מצוותי, ועשיתם אותם, אני אדוני. ולא תחללו את שם קדשי. ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדישכם. המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני.